سر کې منګه وویل دا اصول حدیث دا حدیث داږي چې کم تعریف دي علم باصول يعرف بها هو علم باصول يعرف باصول وقواعد يعرف بها احوال الحديث من حيث القبول والرد يا يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد الراوي يعرف بها احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد موجود دي سوا موجود دي وا موجود دي واحوال الحديث من القبول والرد يا الراوي والمروي من حيث القبول والرد دارين دا دي ددي غرضه او سری سره دي علم نو اغه معرفه الصحيح والسقيم من الحديث صحیح او د ضعيف حديث داغه پہچان یا دا مونګه دا, دا حديث تعریف کو چې ما اضيفه الی النبي صلى الله علیه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفت لکددی مثالونه چکه لوعلېشی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو حدیث قولی یا رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل کذا وکذا صاحب وی رأیت رسول الله اذا فت تحصلات رفعا يديه نو سپدی کې فعل د پیغمبر اغذی کړی <تصفح> یا یا صحابی چکلوی کُنَّ نَفْعَلُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ مَغ بُدَه پیغمبر په ځوانه کې داسې کار کو نو حالانکه د پیغمبر په ځوانه کې داسې کار یا نه دا حدیث تقديري دی مګ بداسې کار کو لیکن پیغمبر مګ نې مڼې کړي نو داسه لکه مثلا صحابي جرير بن عبد الله البجلي کُنَّ عُدُّ الْاجْتِمَاعَ عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصْنَعَةِ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَ مګ صحابه د مړی په کور رااج م کدل د دفن نبات او د تو عام ته دا به منږ د نوح شماهله اوس دا خو صحابی وی نو دا یاد ساتې په ظاهره موقوف دی یعنی د صحابی ځان تنبت کوې ځان صاب تبت کوي لیکن یاد ساتې دا په حکم د مرفوع کې دی ځکه صحابی چې کله د پیغمبر زمانې تنبت و کې نو مطلب دا داغ حدی تقریری تخرریدي دی اصل کې چی منگ با پیغمبر په زمانه کې دا سکار کوو لیکن پیغمبر منگ نی منی کړي تکشون دا پدی انداز قبل دا دی نیلا و صفت بیا منگ دا سند او د متن تعریفو که ند لغتن وی مطمتا سحاری تا ٹیکتا او استلاحی تعریف سلسلت الرجال الموسیلتو الى المتن دا راویانو آغا سلسلہ چه اغمتن تا انسان رسی متن تعریف سو مطنوی ما سلو با ورطفع من الارد، آغاز مکا چه آغاز سخته او دارنگی وچته ای، او استلاحی تعریف ما ینتهی الیه سند من الکلام، خا آغاز کلام چه آغاز ده سند د ختمی دونه بعد شروع کیگی، آغاز مطنوی. بیا منگا د د حدیث تقسیم ویلی، اعتبار د عدد ده رواتو، د راویان و ده تعداد پا اعتبار منگا د خبر تقسیم شروع د ده حدیث تقسیم، و دا پا دو قسمه ده یو د خبر متواتر او یو د خبر واحد د خبر متواتر تعریف منگو که چی ده لغتن ده ده اسم فائل سی غدا ده د تواترنا پا معناه ده پی در پی او د مسلسل ثم ارسلنا رسولنا تطرا سور مومدون چوالیس عرب وی تواتر المطر ای تتابع نزولوهو او ده دی استلاحی تعریف ما رواه عدد کثیر في کل طبقات من طبقات السندی تحیل العادت و تواتو اهم علا الكذب چه کسرت سر راویان کسرت سر یوداد دی روایت کئی دسان طول طبقات طبقات دریدی صحابا تابعین طب تابعین بے فردر کداغی کلاسیفیکیشن بی خوباوی گدا دریدی او عادتا دی دوم رخل کو اتفاق تواتو اتفاق توید د دې خلکو اتفاق په دروغ باندې اتفاق دا محال وی عادتن د دې موږ اقسام ذکر کولل اقسام دادی چې متواتر لفظي او متواتر معنوي متواتر لفظي چې ما تواتر لفظ او معناه جميعا ضوان متواتر وی لغمن کذب علی متعمدا فلیتبو مقعته من النار او متواتره معنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه لک د ذې مثال رفع الیدین فی الدعاء کم احادیث چې رفع الیدین په فی الدعاء کې دي اگر دغه نور داسې بازی ما مثالونه ورکل لقد د حدیث د حوزه کوثر د دا علی الخوفین درنګ د دا نور بازی روایات د سدی د د متواتر معنی وی مثال دی نن ما نه زیاد د دې ته پوسکه چې د متواتر نه انکار دا شي شي دی دات ساته بدی باندې اتفاق دی د محققین او علماو چې عقاید دا ثابتي کی د قران په قطعی دلائل باندې او دارنګي او احادیث متواتره باندې اقاید ثابتی گی دا قرآن پا قطعی دلائل و دا قرآن آیتون دا قطعی دی او دارنگی پا احادیث سه متواتره تو دا هر کلا چه یو سیز پا یو روایت بانی اقاید ثابتی گی او دا اقیدی نکه یو سڑه انکارو کی نیاد ساته اغیت کفر وی ایک شوا نوچه پا یو سیز بانی اعتقاد و اقید ثابتی گی توه دا غینا انکار اغه ته کفر وی لیکيږي بل دادا چې مثلا د څومره مثالونو ماده متواتر مانوي په مثال کې ورکړل بلکې علما خو تر دې پوري داخلا متواتر دي چې یو صحیح حدیث ثابت شي او د صحیح حدیث یو سړې پای کې بغیر د تاویل نه لکه علما په مثلا پر روايات کې لکتاوس کبیا ده ابن تیمیه رفع الملام غورای د شاول الله اسباب العقد الجید نقد الجید نه بلک الانسان فی بیان اسباب الاختلاف قدو غورای چی فقهای کرام یا علما یو مثلا چی حدیث بری دین او د حدیث په پرخدو کې داغه اعزار اعذار دی او س عذرو نو یو خوا د عذرو نبی ک مثلا یوسړې داغه د پارا دی یو حکیم په پرې خودو کې یو عذر وی یا داغه مخ ته یو بل روایت پروت وی یا داغه پنيز باندې داغه روایت ثابت نشي یا داغه پنيز باندې داغه روایت منسوخ شي یعنی سن ستاویل په کې داغه د پارښتا نو ټیک دا اږي ته موږ دغه نشو ویل بلکې من گوایو چې فلان کې په خپل اجتهاد کې خطا شوی دی خو لکن کې بغیر د نه د صحیح حدیث نو انکار کوي کاغه خبره واحد ولي یا ساته علماء داغه د کفر حکموم کوي چی جاي کوي یو متواتر روایت چی جاي کوي یو متواتر حدیث او متواتر حدیث کې اوس یو سړی عیسی علی السلام داغه د نزول نه انکار کوي نی ني دا مسلمان دی مسلمان نه دی احاديث د هاوس ی کوثر نه انکار کوي یاد ساته دا مسلمان نه دی اونور کدی یو سړی دی یو فقیر یو مجتهد روایت په پرخو دو کې هغه یو عذر دی یو تاویل ده داغه نبی اپایک ک دو کفر حکم اغنی کی گی. خبر واحد زمنگ دنن سبق کی ما پرون داغه تعریف کډه چې خبر واحد خو دې ته چې ما یروی شخص واحد یو کس یا غیر روایت کې دادہ خبر واحد لغوی تعریف دی او یاد ساتي د واحد د پارا د دې د پارا چې کوم عجبه زینو احاد ا احاد, احاد نو ديتا اخبار احاد وي اخبار احاد نا کده حمزه د پاستا صرف زبر هواه بلکه د الف مد ا ر خ ا احاد ده ما يرويه شخص واحد لكن تعریف تعريف خبر واحد هو ما لم يجمع شروط المتواتره داغه حدیث تویل کیغه خبر تا چې بای کې د متواتر شرایط اگر راجم نه زکه چې د متواتر شرایط پک راجم شي به خواغه متواتر دی دایات ساتي اصول حدیث کې چې منګه دا اسمر د اسناد بحث کو د رواياتو د سند بحث کو د راویانو بحث کو د ټول کيل منګه خبره واحد کی کو ذکه چې خبره متواتره هغه دمره تواتر سره ثابت وي چې اکثر علما داغي د سند نه له بحث نه کوي ځکه غشيص پتاور سره ثابت دی د څنګ په احاديث کې د صحت او د ضعف باس کو نو دا دار ټول په خبره واحد کې بحث کو دې وژنه تاسو کډ خبره متواتر حکم وګورئ نو د خبره واحده د خبره متواتر حکم سره د خبره متواتر حکم د دې باره کې اصول حدیث کې دا وایي چې دا متواتر دا د علم ضروری فائدہ ورکي علمي ضروری علمي ضروری اصل کې دا د منطق اصطلاح ده منطق علمي ضروری څه توي یقینی علم توي یعنی متواتر سره انسان ته یقین حاصل لږي د وجه هر کله چې بانې یقین حاصل لږي د د ووجه د نه قاید مثابتېږي مقیقین او لما هغه هم دا چې پهقاعد و کې یا قططری دلیل چللیږي او یا اخبار متواره اگر چې او لما په کې اختلاف کوي چره نه قده په خبره واحد سره ثابتېږي او لکه ده علماء اکثریت داغی حوالا جا خصوصا احناف خود ده قائل دی ده زر... ده متواتر سره علم ضروری علم ضروری سمانه یعنی ده سره علم یقینی حاصلی گی یعنی انسان د ده ده وجه نا باقای ده مجبوره شی چیره ده روایت بطا د روایت کچی صدی ده بطا خام خامنه لکه ده سی لکه یو سڑه چی یو سیز بخول استرگو باندیو بینی قل لیکن پا خبر واحد سره خبر واحد سرا چکم علم حاصلی گنوغه نظری ده. دی ددی وجه نتا صبح په احادیث کی د خبر اوری کی خبر واحد چ دینو دا فائدہ ور کی د زنی علم د زنی علم یاد ساتي دا مختلف الفاظ دی زنی علم سمعنا یا بالفاظ با دیگر خبر واحد د دې حکم دادې چې دا, دا فائده ورکی د علم نظری د علم نظری او د علم زنی سمانادا یعنی په روایت کې په غور او فکر کې سند تبې ګوري او سند کې به بحث کې چیر په دې کې چرتا اگر چې کوم د صحیح حدیث پنځه شرایط تیمون ان شاء الله مکه د صحیح حدیث په تعریف کې وایو د صحیح حدیث چې کوم پنځه شرایط تی ایا دا خبره واحد اغه پینزه ونه شرایط پوره کوي یو کنه کوي نو کوم چتا ته تا بسلن په کتاب کراشی چیر خبره واحد دا فائدہ ورکی د علم ظنی د علم ظنی د ظن مراد ته گمان ماخلا چیر دا صرف د گمان فائدہ ورکی د شی ټیک بی نه نه کې د شی واله خبره نه دا, دا, دا, خبر دا بلکدا یو اصطلاح دا نو علما د دې لپاره سوي چیر خبره واحد دا فائدہ ورکی د علم ظنی یا با الفاظ دیگر د علم نظری علم نظری سمانا یعنی په دې کې با بحث تا او په دې کې چان بینت اجت پ دې کې و توګوري چې آیا اغه پینځو واړه شرایط د صحیح حدیث اغه کې موجود دی او کنه دی نو که چیرته موجود وي رعایت ساده په پروتوستروګو پی عمل کوا او که چیرته موجود پکې نه وي نو بس بیا دغه مطابق په طاغی باندې حکم لګي نو علم ظنی داغه دا معنا دا تخوا کته دا علم ظنی داغه دا معنا کې نو قران کې خود بازی عقاید او مبارک عمد ظن فز استعمال شویلې دی دا اصل کې د ظن د لفظ متعلق غلط یو فهم دی چې خلکو حاصل کړي دی ینه بل ورځ موږ کو بقره کې دا ایت ویلي الذين يظنون انهم لاقوا ربهم قال تقديما ولو ذكر ذي الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم مفردات القران کی امام راغب اصفهانی وی چی ظن اصل کی تاسو کومفردات کې ظن رواډوي د پاغز ظن کی هغه وی, وی تاسو 84 حاصل او معنا وېما امام راغب اصفهانی وی چی در اصل باربای جب کی چکم علم د علامات نتیجه نتیجها سلیږي نو اغیتا زون ویلی شي یعنی چکم علم د علاماتو او د قرائنو په ذریه حاصلول شي اغیتا غون وی اوس کدا علامات قوی او یقیني وی نبيات دغه زون د علم په معنا رازي او کدا علامات قوی او یقینی ني ربیا ضغن د شک او د ګمان په معنا ناراضي د آیات نو چې کله دغه علامات یې کینی وي ربیا ضغن د په معنا د علم او د یقین په معنا باندې راځي لکه دغه چې منګه د یذنون سم معنا کو دا کسان دي چې یقین کوي چې دیرو ملاقات کې د خپل رب سره نو امام راغب صفاهنیوي چکم علم اگد علامات په بنیاد باندې چلیږي نو اغي تظن ویلې کیږي نبی اګه د علاماته طبقه علامات, علامات قوي او یقیني وي بیا ساتي دغ زون پمانه د علم باندې راځي او معنا یقین باندې راځي لکاتو سوره بقره په دغایت کې مراد ده او کثرت د علامات او قرائن کمزوري وي نبیادہ غزوان پمانہ دکمان او دوهم باندې رازی <coughs> نو په خبره واحد کې بمته خبره واحد تبو ګوري نو کچرته پدی کې هغه چې کم شرایط د صحیح حدیث تي ک دغه په کې ټیکوي لکه دا دسی ده د خبره واحد د پاره د علامات تي نو کچرته دغه علامات ټیکوي دیه خبره واحد غدا علم فیدور کدی یقین فائدہ ورکی یعنی به پا غیبانه عمل کوا دا خبره واحد دری تقسیم دی یو توي خبره مشهور بل توي خبره عزیز او بل توي خبره غریب زر زر ریوايو دانن خبره مشهور مشهور د اسم مفعول صیغه غدا او داد دا شهرت الامر نماخوذ د شهرت الامر کتاب کتاب ک قتل قاتل امشي تسير ومستلح الحديث کې شهرت الامر په هغه وخت کې وي چې کله ته ما د فلان کی خبره اشتهار وکړه ما فلانې خبره مشهور کړه ما فلان کې کار مشهور کړ اذا اعلمته واظهرته کله چې ته فلان کې کار دا اعلانو اعلان او دا غي اظهار وکې څو دیتا لکام مشهور اردوکی او ببختوکیم پدی معنی استعمالی لی فلانه مشاور دی استلاحاً اصول حدیث کی ده مشہور سا مشهور ده خبر مشہور سا ما رواه ثلاثت فا اکثرو فی کل طبقت ما لم يبلغ حد تواتر دادا دا سرزد تاریخ پدی ده ما رواه ثلاثت فا اکثرو في كل طبقات من طبقات السنة فرصر من طبقات السنة ملغوه ما رواه ثلاثة فأكثره في كل طبقات من طبقات السنة دي. ما لم يبلغ حد التواتر خبر مشهور ده خبر ده چه روايط كده في دي لرا ثلاثة دريو رابيانو فأكثره كل طبقات من طبقات سند سند بطول طبقات يدري يدري ونسيوا وياد ساتي كده سند بطول طبقات دا تعداد دا حد تواتر تهون رسي ده متواتر حد تهون رسي ذكا كده متواتر حد تهون رسي دلنبخو بمتواتر شي لكا منغويله چيرا پهارا طبقه كلاس رابيان نبدا ده سهو گرنه پاستان الفاظو كي كده ديو نوال ترده نهو پوري ودایا 20 کدا په تيسير او مصطلح الحديث کې دا داني ذکر کړي او زه به خير دا خبره عزيز کې دا ذکر کړي دا جمله به سره ز ذکر کما دا خبره عزیز کې دا بده كتاب تشتادم پتائسير و مصطلح الحدیث دا ميتاصر ذكر کر <تصفيق> لأن العبرت لأقل طبقات من طبقات السندي دا يات ساتي دا مثلاً طبقه کی مثلاً دري صحابه کرام یو روایت بروایت کی د تابعینو په طبقه کې با دغه روایت فور زامپل سل تابعین به روایت کوي یعنی په صحابه کې دریو صحابه یا سلورو لیکن تعداد په تابعینو کې سیوا دي سل دي په تبه تابعینو کې هم سل دي یا رسولهم سیوالي خو اوسوبوري د سند په 192 طبقه د تابعین او د طب تابعین او په طبقه کی تعداد د خبر متواتر نوم سی واده بلکی هغه تواتر تر رسید له دی لیکن د سند په یو طبقه کی دری راویان دی یا سلور دی یا پینزه دی په دغه جمله ته سرما ذکر کړه چې منکلا په حدیث باندې حکم لگاو د متواتر مشهور عزیز غریب نو لأن العبره لأقل طبقه من طبقات السند ده سند, سند په طبقو کې اعتبار به کم یو لې د ټولونه هغه کمې تبقيله چې په تبقى کومه طبقه کې راویان کمو نه یاد ساتي منګبا حکم د هغه ترکیب په اعتبار لګو اوس چې دی کې په یو طبقه کې صرف دری راویان صحابه روایت کوي نو دې وجې نه دا خبره مشهور ده خبره متواتر نه ده لکه دا به مونږه په خبره عزیز کې مغایو اوس مثلا صحابهو کې پینځه صحابه روایت کوي صحابهو کې پینځه صحابه روایت کوي د تابعین او طبقه چې مونږو وكا تا نو صرف دوه تابعین مونږ ته مله شو دا پینځه صحابه دا دوه د دې روایت کوي یعنی دا سی دا یو تابید دي دوه وبونه روایت کوي دا بلی دي دريون کوي خو لیکن صرف نو دا دوه تابیين نمونه منته ملي وي د بل تابینم نشتا اوبیا د طب تابیینو په طبقه کې اغه تعداد اغه نورم سی واشه یعنی اغه سل طب تابین روایت کوي اوس چې مون طبقه د صحابو ته وګورو نو د خبره مشهور تعداد دي پنجه صحابو دي د تاببینو طبخه چې منګ و ګورو په کې دو دی د کې خبرې عزیز دی د طببع طبیو په طبخ ک چې ګورو هغه متواتر ته ررسېدللی دی لله عبرتهلی اقلې طبقې من طبقات س اعتبار به منږ د ټولو نه کمې طبقی له ورکو د تاببیو په طبق کې دو دي د وجه نه منږ بهدي روایت ته خبره عزیز وایيو او دا لنډه فموله ده اعتبار بهقل د ټولو نه کمی طبقيې له ورکې وذا ذا اصطلاحي تعريف الخبر المشهور ما رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقه من طبقات السندي ده دي مثال سده الخبر المشهور البخاري روايه ته ذا سرس شعر كما هما ده روايت ممكن درسونه كي ويهم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من ينتزعه من صدور العلماء فكشوة. إن الله لا يقبض العلم انتزايا تزيعو من قلوب العبادة من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبكي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفطوا بغير علم فضلوا وضلوا الله بدأ علم دا سيدي خلقنا روشتنا كي بلك الله بدأ علم دا علماء فقبس سراء الله قبسكي تردی چ یو عالم به خبرس په دنیا کې پرې نګ دی نو خلق بهونی سي اغا جاهلان مشران دا غینه به تپوس کوي اغا جاهلان به بغیر د علم علم نفتی ور کوي په خپل بم ګمرا کیږي نور خلک هم ګمرا کوي خو اوس دا حدیث دا د دې کتاب کې هو د دې را مثالی ور دا دا. روایات ساتي پای کې د باغي صحابو الکه نقشې مورکړی دا خدای نقشه کې بازي روایت خو ټیکتي خدای صحابو نمونه دا ټیک نه دي بلکې دا ما به خپل دا ما رئیس دي دا روایت دا روایت د سلو ورو صحابه کرامو نه نخله دا ځان سره به کوي کتاب کې چې کم نو پای کې غلطي ده دا, دا روایت د سلو ورو صحابه کرامو نه مروی دي عبد الله عمر ابن العاص داري عبد الله عمر يا عبد الله ابن عمر دي چې د عمر سره اخره کې واولګین او عمر وېکی عبد الله ابن عمر او بل عبد الله ابن عمر, عمر رضي الله تعالی نو ذوی دریم صحابي ابو هريره رضي الله عنه او سلوم عائشه رضي الله تعالی عنها عبد الله ابن عمر ابن العاص روایت بخاری ذکر کړکړې کم من مونږ ذکر کړکړ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد دا عبد الله عمر روایت نو دا موج صغير تبراني ذکر کړي دي دا ابو هرره رضی الله تعالی او تعالی روایت موج می اوسد تبراني دي او دا عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دا ابو مسلم مسند البزار کې تا دا ټول دا احادیث کتابو ني نو دا صحابه او طبقه کې دا سلوور صحابه کرام دا روایت کړي دي تیسیر و مصطلح الحدیث کی لکلی دی دي... تی اخرجه البخاری و مسلم و الطبرانی احمد و من طریق اربعات من صحابہ و هم عبداللہ ابن عمر ابن العاص و زیاد ابن لبید و اس بطیق زیاد ابن لبید حلانکی ددن نشتا و عائشہ و ابو حریرہ و تاستماع عبداللہ ابن عمر اغم ذکرکا حالا کې د یو دي چې د زیاد ابن لبید نه قریبم مې معناو هغه کې دا ډېر راجت دا روایت د صحابو په طبقه کې سلور صحابو روایت کړي دي د تابعینو کې دا, دا سلور نوم تعداد سی وای شوې ده او په تابعینو کې نور هم سی وای دي دا ټول سی وای نو دا, دا سو اس پدی کی د سلور صحابه کرامو دا روایت ته اگر چي تابعين او د طب تابعين په طبقه کې دا روایت تواتر تر رسیدلې لیکن منب اعتبار اغه د ټولو نه کمی تبقې ل ورکو او اغه سدي اغه د صحابه او طبقه دا پدي روایت کی او اغه څومره صحابه دي اغه سلور صحابه دي نو دي وجنه دا حد تواتر ته نه رسیدلې نو دي وجنه دا حديث دا مشهور دی امید ده ان شاء په د مثال او په د تاریخانې به پوه شوي و آخرو داواه ان الحمدل